Megyünk haza. De mit is jelent ez az akár semlegesnek is tűnhető mondat? Honnan? Milyen távolságból? A haza menés jelente megérkezés, sőt, jelente otthont. Vagy csak vágyakat, hogy otthon lenni akár jó is lehet. Hétköznapi történetek, egy hétköznapi családról, hétköznapi családokról mégis mennyi színe és hangja van. Filmre való is, meg zenéje is van. És talán benne van mindaz, amit a szerzője utazásokkal, meg hazatérésekkel, vágyakkal, meg realitásokkal gondol róla. Ma Péterrel beszélgetünk, tavaly megjelent, megyünk haza könyve kapcsán. Sok mindenről, zenéről, a könyvről, utazásokról tartsanak velünk, Martonéva vagyok. Köszönöményeim szerint Moesko Péter itt van a telefonban. Halló, halló, jó Péter! üdvözlöm a hallgatókat! Én is, jó estét kívánok neked, szia! És nem csak szia. a Covid miatt, hanem hogy ez a haza, meg ez a nem haza, az most éppen talán Bécsben vagy? Így van, igen, igen tavaly óta. Tavaly óta vagy Bécsben. Tavaly jelent meg a első prózai kötetted, ami... Uh, Rögtön azt gondoltam, hogy mennyire izgalmas, hogy nagyon sokfélét csinálsz, megcsináltál a film, a fotó, a zene, a kritikák, a blogok, és hogy talán az látszott a legkevésbé, bár a blogokon sokat írtál, meg kritikákat írtál, hogy egy önálló próza kötettel, egy ilyen prózaregényel fogsz megjelenni. Vagy ezt csak én gondolom, hogy ez volt talán az a műfaj, ami mennyire volt ez, vagy mióta érlelődik? Régóta. Tehát ez, ez tényleg jó sokáig, hosszú éveken keresztül érlelődött, és nem is nagyon került előtérbe, tehát nem igazán mutogattam így mondjuk ellentétben, akár a zenével, akár a fotóval, akár a írással, Ezt ilyen magányos tevékenységnek hagytam meg, és, és sokáig vártam, mert úgymond csak a beavatottaknak mutattam meg. És igen, amikor már tényleg úgy éreztem, hogy jó, ezt már lehet vállalni akkor, akkor mertem csak egy nagyobb közönség felé nyitni. Azért érdekes, amit mondasz, mert valahogy nagyon rímel erre az egész könyvedre a, az elhallgatások, a csendek, a meg nem hiszen maga az összes novellád is valahogy ezt, a, ezt járja körül. És akkor valahogy így születik a könyv, ami talán több, mint is, több is, mint szimbolikus. Igen, igen lehet. Engem érdekelnek alapvetően ezek, a, ezek az emberi helyzetek. Tehát amikor, amikor mondanánk valamit a másiknak, vagy mutatnánk valamit a másiknak, de nem tesszük mégsem, mert valami visszatart minket. Tehát ez, ez nem, nem csak íróként, hanem engem ez mezei magánemberként is abszolút érdekel, és, és amikor látok egy, egy elharapott szót, vagy egy, vagy egy elfordított tekintetet, alapvetően akkor kezd el engem érdekelni egy szituáció. Amikor fotókat csinálsz, hiszen elég sok fotót is csinálsz, akkor Igen. ez hasonló, hogy ezeket a pillanatokat kapod el a képekben is? Ö, nem. A a fotó az nekem egy egészen más, tehát én, én embereket például nem nagyon fotózok, csak családi fotókat, de hogy én alapvetően tájképeket, tájképeket fényképezek, az nekem egy ilyen nagyon jó kontraszt az írással, meg így az élettel is, hogy, hogy, hogy fotózás közben nem az emberek érdekelnek, hanem, hanem a táj, tehát élő dolgok, de, de nem emberi dolgok. Let's go out tonight, és akkor ezen után visszatérünk. Jó Péterrel beszélgetek, az nagyon érdekes, hogyha azt nézem, hogy mondjuk a te korosztályod vagy a mostani kortársirodalom, akkor milyen sok műnek a terepe maga a család, és ez a nagyon intima, kibeszéletlen dolgok terepe, mint a család, hogy mennyire van ez most benne? Hát, nem is tudom, hogy a levegőben, -e, de hogy nagyon-nagyon sokan ö, ugyanezt a családot boncolgatják. Ráadásul hasonlítottak is így, mint elsőkötetes Néhány kortárs szerző ez. Ez mennyire zavar, hogy egy elsőkötetnél rögtön hasonlítgatnak, vagy mennyire esik jól. Ö, zavarni semmiképp nem zavar. Szerintem az, az soha nem rossz, hogyha valakit valakihez hasonlítanak. Um, nyilván, ha csak nem úgy mondják, hogy pont olyan rossz, mint az XY-on, erre még szerencsére nem volt például. Engem alapvetően nem zavar, de úgy, hogy azt, azt sem mondanám, hogy nagyon örülök neki, um, elfogadom leginkább ilyen semlegesen. Um, egy, egy kánóhoz tartozni szerintem alapvetően inkább pozitív, mint negatív dolog. Um, hát közben az ember szóval alapvetően jobb. Aha, miközben még csak szeretne saját maga lenni. Kilenc novella van benne, ami azért egy teljesét, nem is tudom, hogy te ezt novella fűzérnek, novella regénynek, minek nevezett, de nagyon szépen keretesen bezáródik a történet a nagyon izgalmas, a nagyon súlyos csendek, a rengeteg tabu, és ez a tabu annyi féle lehet, és eszembe jut, hogy amikor te filmekről írsz, akkor ott is nagyon gyakran tabu témájú filmekről. Tehát, hogy ez a tabusága a dolgoknak. Ez, ez miért lett fontos? Legyen akár szó melegekről, legyen akár szó holokausztról, legyen akár szó, sok-sok minden másról. Ü talán azért, mert uh, uh, hát, ha nem is végig kísérte, de azért elég erősen jelen volt így uh, gyerekkoromban, fiatalkoromban, a, a, a tabu, így általánosságban, hogy sok dolog van, amiről, amiről nem beszélünk, meg akár nem is gondolkodunk róla, mert hogy az, az nem, az, az így nem játszik. És uh, szerintem, ahogy, ahogy így elkezdtem megpróbálni eltávolodni a fiatalkortól rájöttem, hogy ez nem, nem jó, tehát hogy ez nekem egyáltalán nem komfortos, és, és ennek pont az ellentétét kezdtem el ismét csak magánemberként is csinálni, tehát hogy belemenni olyan témákba, olyan beszélgetésekbe, amik, amik nehezek, mert, mert ritkán beszélünk róluk, és ha egyáltalán és nagyon-nagyon és különböző vélemények és élmények kötődnek ezekhez a témákhoz. Én ezekbe szerettem egy idő után nagyon tudatosan belemenni, és ez valószínűleg így úgymond passzív szerepben is. Tehát mondjuk, amikor filmeket nézek, akkor is ilyen témák érdekelnek, hogy, hogy más, erről, más erről hogyan gondolkodik, hogyan lehet ezt meg, megjeleníteni. És hát rengeteg féleképpen, nagyon-nagyon sokféleképpen, és ez, ez jó, tehát hogy, hogy így így lehet szerintem a tabuból. Egy, egy kevésbé tabú témát csinálni, hogy, hogy minél többféleképpen hozzányúlunk, és, és elő van véve, ki van rakva az asztalra. azt mondta, hogy eltávolodtál, és akkor az is egyfajta hazatérés, hogy az ember megtalálja a saját történeteit, beszél róla? Tehát, hogy a hazatérésnek annyit annyi kifejthetősége van, ez is hazatérése ebből a távolságból visszatérni? Minden Kép, igen, számomra abszolút, tehát hogy számomra a haza, mint ilyen univerzális fogalom, az soha nem, elsősorban nem földrajz értelemben volt fontos, vagy meghatározható, hanem, hanem emberi értelemben, és hát igen, tehát az, az is nekem egy hazatérés élmény volt talán, amikor, amikor így elkezdtem egy picit, nem tudom, kicsit jobban képben lenni azzal, hogy ki is vagyok, mi is vagyok, mi nem vagyok, az is fontos volt. Úgyhogy igen, igen, ez is egy hazatérés élmény, nagyon is. Hát meg vágyak a hazatérésre, mert rengeteg igen. a magány, a, a nehéz csöndek mögött, nagyon nehéz magányok vannak, és akkor az otthontalanság vágya az az otthon. Így van, így van, pontosan, pontosan. Az Anima Sound System, ami számodra fontos, és majd zenéről is beszélünk, Hideg című számát hallgassuk meg, és aztán utána újra visszajövünk. Péter a vendégünk. Filmes szakon végeztél, és aztán Norvég szakon, és nekem ez azért izgalmas, mert valahogy a Norvég meg ez az egész skandináv táj az annyira filmszerű, és mennyire jön vissza képekben a te könyvedben, mert hogy ez az egész skandináv érzet, nem csak a borítón a, a elhomályosodó fotó, de mintha a szövegekben is ott van ennek a furcsa vidéknek az íze, a hangulata? Uh -huh. Haló, haló. Uh, igen, itt vagyok, bocsánat. Nagyon messziről uh. hallak, de most, jobb, egy kicsit meg sem mozdultam. Aha, lehet, hogy itt mozdult meg valami, de mondjad, és majd fülelek nagyon. Igen. Szóval fontos nekem alapvetően a táj, nagyon fontos. Bár Norvégiában, vagyis hát így egyáltalán Skandináviában én nem voltam egyébként soha úgy hozta az élet, hogy közel került hozzám a kultúra, nagyon meg a nyelv is, de maga a táj az nem. Úgyhogy eh, maximum csak így távolból inspirált engem ilyen szempontból. Eh, a skandináv kultúra, világ inkább talán abból a szempontból hatott rám. Most erre van egy kész válaszom, mert hogy ezt már többször kérdettek főleg. És eh, eh, talán az inkább, hogy, hogy a skandináv próza, főleg szóval az elmúlt eh, mondjuk 20-30-40 évben nagyon nagyon-nagyon szikár és nagyon letisztult és ebből következően nagyon pontos is, tehát nagyon, -nagyon konkrét, és ez, ez nekem nagyon-nagyon megtetszett, tehát ebből sokat merítettem egyértelműen. Ugyanez a szikárság, ugyanez jön a te prózáidban is, és közben nézek segélykérően, mert néha elmegy a hangod. Én azt javaslom, hogy ameddig ezt mi itt orvosoljuk, addig szóljon, hoztál egy novellát, amit felolvastál előre, vagy egy részletet, és akkor utána egy zene után újra beszélgetünk. Mikor már csak mi maradunk, apám még visszamegy a kápolnába. Tőle egészen szokatlan módon hozzám hajol előtte, és izgatottan azt mondja, hogy itt várj meg annyira meglep vele, hogy tényleg meg is várom, nem megyek sehvon. Könnyezni kezdek közben, mert annyira furcsa mindezt csinálni, úgyhogy nincs itt a mama. Valahogy azt képzeltem, hogy ő még a saját temetésén is ott lesz. Felügyeli majd a dolgokat, és irányítja az embereket. A torra süt néhánytel, sütit, és mindig kipécéz magának valakit, akinek aztán fenyítő hangsúlya elmondja néhányszor, hogy egyél amikor már nagyobb gyerekek voltunk, nekünk mindig azzal viccelődött, hogy ne kelljen kínálni, egyetek! Én addig iszok, csak hogy azt is csinálja valaki. A tort a kertben tartjuk, és csak néhány embert hívunk meg rá. Főleg rokonokat, ilyen-olyan unokatestvéreket, meg egy-két volt kollégát. A szomszéd Janka néni úgy kéreckedik át a kerítésen keresztül. Végül, amilyen szerencsém van, pont engem talál meg, és megállás nélkül mondja, nem is az, hogy ő utálta volna az én nagyanyámat, dehogy utálta. De hát olyan egy irigy teremtés tudott lenni. Ennyi szép virág, és egyszer nem adott volna egy hagymát. Hát vélenként hol lett volna ő neki annyi pénze, hogy drága virág hagymákat vegyen? Örült annak a pár kókat kis narcisznak, az is mi? Három hét aztán már el is virágzott. Pláne idén, amikor egy hónapja még havazott. Hát nála minden hagyma elfagyott. Itt meg... Úgy virágzik minden, mintha cukorral locsolnák. Hát nézzem meg! A kardvirág meg minden évben akkorára nő, hogy szinte átlók hozzá a kerítésen. Mintha ő belőle akarna gúnyt űzni. Most gondolj bele, fiam, így élni valakivel szomszédságban évekig. Mit évekig? Egy életen át. Ezen elkezd pityeregni, de úgy tűnik inkább magát siratja, nem pedig a mamámat. Utána azért részvétek nyilvánít. Oda megy apámhoz is, aki viszont nem fogadja, hanem szó nélkül faképnél Janka néni ezen ismét könnyezni kezd, de senki nem megy oda hozzá. Végnéz a szűk kis társaságon felé, mint még bizonytalanul majd csöndesen visszakullog a szomszédba. Oda apámhoz, rágyújtunk. Mielőtt rákezdenénk, azt mondja, szűrös egy történet, majd öreg anyád elmeséli egyszer. Hosszú másodpercekig csak szívja a cigit, majd rám néz, mint aki most jön rá, hogy mit mondott, vagy majd te. Mondom erre én, csak hogy mondjak valamit. Miután mindenki elment, összeszedegedjük a dolgokat, kidobjuk a műanyag tálkákat a kukába, apa kávét hoz ki, azt mondja, ezt még így meg. Csöndesen ülünk a teraszon, figyeljük a rovarokra vadászó fecskéket. Közben feltűnik Janka néni a szomszéd kertben, átkukkant megint ínt, de nem várja meg, hogy visszaincsünk, bemegy a nyári konyhába. Hm nagyapáddal incselkedett. Apa csak ennyit mond, majd kiketsz mereg a egyből, és a súfni felé veszi az irányt. Egy ideig kalamol a sötétben, majd kiszól nekem Tudsz egy kicsit segíteni? Nem találom a sárga vödöröt. Gondolkodok, mit akarhat most a szarszedő vödörrel, amit azóta nem láttam, hogy a rozikutya elpusztult. Mielőtt válaszolnék, apa kijön a súfniból, és a pottyantós felé veszi az irányt, majd be is megy, és magára csukja az ajtót. Utána akarok szólni, hogy most mit csinál? De egyszerre olyan veszerült rajtam, hogy az üres kávés csészét sincs az asztalra tenni, csak fogom tétován. A terasz járólapját bámulom. Kis ismétlődő minták. Gyerekkoromban imádtam azzal játszani, hogy a mintázat mentén irányítottam a matchboxokat. A fehér kő volt a beton, a sárga a homok, a piros pedig a víz. Pont a piros, mondogatta a mama. Hát festőnek nem ennyi. Apa kijön a klotyóból, kezében övödörrel, a virágágyás felé indul. Mit csinálsz? Nem is fordul felém, csak a válla fölött hátra kiabálva, mondja, gyere, segítsél, hozzad az ásót. Ahogy kézbe veszem a súfniba nemrég visszavitt, de még mindig földes ásót, hirtelen rájövök. Mire készül apa? Beugrik egy gyerekkori reggel, jobban mondva hajnal. Amikor a kelleténél korábban ébredtem, így a mama is fölkelt velem. Ő úgyis fönn volt már, de mielőtt reggelit készített volna, még kiment a kertbe. Mikor már majdnem odaérek a ő még mint egy kép azt mondja. Gyere! Kitartóan próbálok nem vele nézni a vödörbe. Apa mutatja, hova ássak kis gödröket. Ő aztán kislapáttal adagol, majd ugyanúgy a lapáttal vissza is húzza a gödrökre a földet. Szép kertje lesz szöreganyádnak idén is. Jó? Nagyon örülök, hogy ezt a részletet hoztad, ezt a apa részletet, vagy a apát bemutató részletet, mert hogy a novellákban ott van az apa, vagy ott vannak az apák, a akik néha nagyon-nagyon távol vannak, néha meg egészen közelre tudnak kerülni, és azt gondolom, hogy miközben persze fikció is a írás, a közben azért az ember a saját, saját történeteit is gyűri bele, hogy mennyire nehéz ennyire közel menni apákhoz és anyákhoz és saját magunkhoz, és mintha az apához erősebb volt a közelmenés nehéz, nekem nehéz, valószínűleg ezért is, ezért is dolgozok lassan, és ezért is készül sokáig, mármint fejben készül sokáig minden novella, mert, mert ez egy örök dilemma, hogy, hogy, hogy, hogy mikor, mikor lesz túl sok, mikor lesz túl személyes, vagy személyeskedő, vagy, szem, vagy mikor tűnhet úgy, hogy, hogy ezt, mint hogyha akár magamról írnám, amit nem szoktam egyébként csinálni. Tehát védem a saját életemet, de hogy, tehát, hogy ettől függetlenül is azért nálam ez örök mérlegjáték, hogy, hogy mikor sikerül jól eltalálni a, az arányokat. Hát ez nagyon nehéz, miközben az ember védi a saját életét, aközben mégis mindig valamennyire ki akar takarózni, és meg akar mutatni, és a tekintetben bár tudom, hogy van egy Farkas Péter Németországban, és talán ez is lehet egy indok, hogy az ember fölveszi a Moesko nevet, de hogy valahogy ez a, a mennyire függ össze a a személyiséggel, hogy ebbe el lehet takarózni, hogy az ember nem utasson magából többet, mint. Tehát, hogy mit takar ez a név, ami szintén rengeteg jelentést is hordoz amúgy. Ö, annak, hogy, hogy á, úgymond álnév, mert végülis igen, ez egy álnév, tehát álnéven jelent meg a könyv, meg, meg azóta az újabb novellák, ennek a, a, az oka az pusztán administratív, tehát, hogy tényleg van egy mai napig élő alkotó Farkas Péter nevű szerző, ö, akinek a stílusa ráadásul állítólag nem is áll nagyon messze az enyémtől, tehát hogy nagyon-nagyon összezavaró lett volna a két, két farkas Péter egymás mellett. Tehát nekem ez volt a fő ok, viszont én valamennyire azért látom ebben a kényelmet is, hogy, hogy jó, nekem jó ez, hogy, hogy egy ilyen úgymond nem, nem saját név feljelennek meg a, a kötetek vagy a novellák hogy látom benne a kényelmet igen. kényelmet is meg azt a játék lehetőséget ennek a ki és bebújását igen. amit elég sokan használnak álneveket játszanak is vele maga különben a Moesco az, az honnan? A Moesco alapvetően nem jelent úgymond semmit tehát hogy én ezt még kis koromban amikor felfedeztem az internetet akkor kezdtem el használni, ilyen különböző nick nevekként, meg ilyesmi. Egyébként egy 2002-es filmből, a körcímű uh -huh. filmből uh -huh. kölcsönöztem, ahol, ahol így hívtak egy szigetet, egy fiktív szigetet, ami a valóságban nem létezik, és egész egyszerűen megtetszett a szó. Uh. A, hát ezen a néven a moesko neked blogod is volt, egy zenei blogod a Moesko Ambien, és az is izgalmas, hogy neked nagyon-nagyon hamar volt egy saját zenei blogod, mondjuk éves korodtól, és azért is Én mondtam az elején, meg zenéltél és zenéket is szereztél, hogy, hogy talán a zene az, az is egyfajta, az olyan picit, mint az álnév, hogy hogy, hogy hogy van kapcsolatban írás, zene, meg festesz is különben, ami azért előjön az novellákban is, hiszen ott megjelenik egy ilyen figura, tehát hogy a zene az, az, az mit, mit, mit uh, tud melléadni vagy hogy az mit jelentett számodra, meg egyáltalán ez az ambient, ami számodra fontos <tos> lett. Tehát azt mondanám, hogy, tehát, hogy anélkül nem lenne írás számomra, sőt messzebb megyek, és azt mondom, hogy anélkül nagyon élet se lenne nekem, tehát hogy nekem ez, ez nagyon fontos része az életemnek, és egyébként ezzel a, ezzel a zenei műfajjal nőttem föl, ezért is lett aztán belőle blog elengedhetetlen nekem, tehát nem csak olyan szinten, hogy amikor konkrétan leülök megírni egy novellát, akkor mindenképpen kell nekem hozzá zene, é, hanem, hanem a, a fejben való előzetes, akár több hónapos munkát is a, a zene támasztja alá teljes mértékben. És nekem valahogy ez egy ilyen, nem is tudom, talán egy ilyen menek, Kövő, vagy egy ilyen búvóhely, hely, amiben, amiben be lehet vackolni magamat, és ahol nagyon otthonosan érzem magamat, és el tudom engedni a gondolataimat öm, elengedhetetlen része az írásnak, de tényleg az életnek is <gül> nagyon fontos. Hát valahogy botladozva én is ezt próbáltam mondani, hogy a zene az olyan, mint az vagy egyfajta búvóhely. hely, igen, de mégiscsak abba hagytad a blogot hogy ma mit jelent a zene, és majd fogunk beszélni arról is, hogy milyen zenéket hoztál, de hogy-hogy a zene csinálása, a zenéről való gondolkodás, az írás, a filmhez való zene, ezek azért nagyon-nagyon komplexen megjelennek nálad. Igen, öm, tehát a jel, attól függetlenül, hogy abba hagytam a, a blogírást, az a zene nagyon hangsúlyosan jelen van az életemben a mai napig, sőt, talán még hangsúlyosabban. A maga az írás az inkább, tehát hogy valahogy amikor a blog írás, illetve a kritika írás abban maradt elő, térbe került a novella írás, tehát ez így pont váltotta egymást, és, és ez így maradt. Hát gondolom, noveleire... hogy az azért nem véletlen, hogy valami hát azért ilyen, megy ilyen. háttérbe, hogy a másik, ami, ahogy te magad is mondtad, hogy hosszú-hosszú ideig fejben íródott és fejbe született, az, az így napfényre türemkethessen vagy előtérbe kerülhessen. Így van, így van, abszolút. Abszolút, de hogy a mai napig jelen van a zene, és nem került háttérbe, sőt, mai napig az első számú. Akkor fogunk beszélni, de jöjjön a temporary live a Marconi Unióntól, és utána még egy rövid időre visszatérünk. <Szorítan> Most Kupéterrel beszélgetünk, és bár azt mondtad, hogy a földrajzi helyek azok kevésbé számítanak, most éppen Bécsben és mit csinálsz Bécsben? Én most itt Bécsben egy könyvesboltban dolgozom a Maria Hilfest versenyen, a karácsonyi kellős közepében, pont mannyitottunk újra, ugye a, a második lockdown után. Úgyhogy egy könyvesboltban dolgozom teljes munkaidőben. Aha, az ugye azért érdekes, mert hogy én ismerlek téged, bár nem ismerjük itt személyesen egymást, de mégiscsak, mert az írokboltjában dolgoztál hosszú-hosszú éveken keresztül, és az azért más, mint egy könyvesbolt, vagy sokkal több. Tehát, hogy az is valami otthonosság, ha már majd vel a szót járjuk valahogy körül. Hát abszolút, igen. Igen, nagyon is. Az hány év volt neked? Hát az attól függ, hogy hogy nézzük, mert én nettó másfél év, bruttó négy év, mert hogy én ott így diákként kezdtem el tevékenykedni, amikor a Gutenberg könyvesiskolát iskolát csináltam, és akkor úgymond ott, ott ragadtam, vagy ott tartottak a kedves kollégek, és akkor így szépen lassan teljes munkaidős, alkalmazott lettem ott náluk, én kisebb-nagyobb kitérőkkel. Hát igen, mert az is olyan, mint egy család, ahol az ember azért hát, megy igen. be, hogy ja. jó helyen legyen. Ö, zenéket, ugye beszéltünk arról, hogy neked mennyire fontos a zene, hogy ez majdnem, hogy fontosabb talán, mint az írás, és hogy mindig is veled volt. A mi zenéket hoztál, azok milyen kötődésűek? Ö, próbáltam olyan számokat válogatni, amik, ö, amik nem ilyen pillanatnyi fellangolások, vagy hogy mit tudom én, az utóbbi időben nagyon tetszik, hanem hogy már hosszú-hosszú évek óta ö, kísérnek, akár kisgyerekkorom óta, mint mondjuk az Anima Sound System. Ö, ami talán közös így ebben a négy számban, hogy ö, most ahogy így hallgattam őket, hogy ö, Szerintem a téhez egyrészt mind a, mind a négy jól passzol, tehát mind a négyben megvan ez a hidegség, a, az anima számban még konkrétan címszintjén is, ö, meg talán egy picit olyan melankolikus hangzású az összes, hogy, hogy egy, egy ilyen enyhe szomorúság, enyhe ö, megfáradtság van talán mind a négy számban, egy kis magány ö, sok, sok ilyen zenét hallgattam, meg hallgatok a mai napig, mert sokat adnak, meg sokszor tudok velük azonosulni, együtt tezonálni. Mennyire vannak közel ahhoz az ambient zenéhez, ami elindította te zenéről való írásodat, gondolkodásodat, mondjuk így a nyilvánosságnak? Tehát, hogy mennyire hasonló a hangzás? Ö Hát próbáltam rádióbarát zenéket hozni, tehát nem nagyon nem nagyon extrém dolgokat, ami, ami engem sokáig hosszú éveken keresztül érdekelt, tehát hogy így szakmai szempontból is, meg hogy um, az egyetemen is aztán végül is zenéből írtam a szakdolgozatomat, tehát hogy attól ez egy picit azért távolabbá, um, amivel én sokáig foglalkoztam, az egy, az egy uh, kísérleti vonal, egy egy um, Ja, igen, talán egy extrémebb vonal, ami ugyanakkor nekem nagyon meditatív jellegű, és tehát sokkal minimalistább, öm, igen, igen, kevésbé rádióbarát talán is tudnám De mondjuk mondani. ez a minimalista azért összeér a te prózáddal, ami szintén ö, bizonyos szempontból minimalista, vagy nagyon letisztult mondatokkal, nagyon letisztult szerkezettel dolgozol. Igen, vagyis hát próbálok, mert hogy egyébként olvasóként is nekem többnyire ez tetszik, tehát amikor tényleg csak azt, azt látom leírva, ami fontos, és ami tényleg hozzád mondat, tehát hogy minden egyes mondatnak fontosnak kell lenni a novellában, és... Um, talán ebből talán ilyen szinten sokat lehet tanulni ebből a fajta zenéből, ami hát ugye alapvetően a, a redukcióra épül, hogy, hogy minden lehetséges elemet elhagyni, és csak a legfontosabb két-három elemből fölépíteni, akár egy egész zenei albumot is. Ez, ez akár rímelhet a novellákra is, tehát nekem ez egy fontos, fontos technika. És azt gondolom, hogyha ráadásul siker is volt a könyvet, hogy akkor készülhet valami új, vagy elkezdtél újakat írni, hiszen a hozott szöveg is már egy friss szöveg volt. Így van, igen, igen. Dolgozom, dolgozom serényen. Amennyire tudok. Közben így az élet sokszor beleszólt, tehát, hogy időm most éppen sajnos nincs annyira, mint mondjuk, amikor Pár éve ennek a kötetnek az anyaga készült, de, de dolgozom és szerencsére van rá érdeklődés is, úgyhogy az, az mindig egy jó visszajelzés, amikor embereket érdekel az, amit leírok. Nagyon szépen, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Moesko Péter író volt a vendégünk, aki hozott egy friss szöveget, meg nagyon izgalmas, nagyon finom zenéket, a jövő héten Szegű János egy Györfi Ákos költővel. Addig is megköszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, a hangmester Csorbalászló nevében is Martonévát hallották.